Звичайно, вона йому Треба хату Та він не збирається Такий шанс Мимоволі Раз на віку тремтів, немов у пропасниці І тоді можна і цей молоток По боці Мать твою страшно А в нього ж і справді в будь-цій кота немає Напарник покинув Він за двох Тільки навідується в село Траву косить для корови по галявинах і попід залізницею. Голова розколювалася, серце налилося свинцем. А ви справді нікого при тій касі. Щоб я до вечора не дожив, от хрест. У душі обхідник ще не погодився, але вже запитав, а як же ми до будки? В тебе немає візка? Є і на одну колію для инструменту по залізниці, і каламашка на двох колесах. Сіну возити. Поклади сіна, сіном і прикриєш. І лісом. Ось гроші візьми зараз. Обхідник і далі не міг відвести погляду від тугих пачок. Все ще вагаючись нагнувся, потягнув до себе клейонку. Так кіт дістає лапою голову оселеця, яка лежить біля ноги господаря. Розгорнув, подивився. І почав засовувати в зелену сумку з жовтими пропорцями, яка теліпалася при боці. Ще ніби не погодився до кінця, та руки самі ховали тугі зелені пачки. Він увесь стремтів, а тоді озирнувся в один бік, у другий і побіг. Не барися. І в думці, а як не повернеться, і одразу ж заспокійливо куди подінеться гроші ж взяв. Незабаром почувся стукіт коліс. Обхідник пхав поперед себе каламашку з цілою копицею сіна. Як збиралися на каламашку, як їхали, колеса стрибали на вузлах соснового коріння, він пам'ятав погано, і наче в тумані, як брався на горище сторожки. Під дахом був увірчений гак з фарфоровою чашечкою для електричного проводу, Колійник закинув туди віжки, прив'язавши його по підруки, тягнув за кінці віжок, а він руками підтягувався по драбині, сіпив зуби, зібрав всю волю, боявся на драбині втратити свідомість. Хоч біль уже притупився, бив не в серце, а свердлився десь у голові, під черепом. Відходив уже на сіні, яким до половини було набите горище. Воно було під шифером, з двох боків оббите шалівкою. В щілини крізь шалівку цідилося світло. Тут поміж ними відбулася ще одна важлива розмова. «Їсти приносите меж двічі на день, вранці і ввечері. Ти увесь час живеш тут?» «Сам?» «Поки що сам. Напарник покинув. Справлюся. У село навідуюся. Там баба і діти вже чималенькі. Дітям скажи, щоб сюди не ходили». «Угу. Їжа по більшій часті молоко. Можу корову забрати сюди. Забирав не раз. Зараз різнотрав'я. Як хочеш. Тебе як звати?» Яким? А прізвище?» «Строго, вимогливо. Яким Пилипович Коробченко? А тебе?» «Подумав. Називай Миколою. Постав мені якесь відро. Драбину прийми». Говорив все тихіше і тихіше, йому на очі напливала сіра паволоть. «Лікаря б», – мовив обхідник, «сам розумієш, лікаря не можна. Перед тим, як злісти, смикнеш мене за ліву ногу. Щось вона гірше, ніж права, якось позростаються, і я піду». Яким міцно стули губи. На його гострому, дзебастому обличчі з невеличким шрамом ліворуч біля рота відбилося вагання. «А не позростаються?» – видихнув шипінням. «Ганрена!» – заплющив очі, а коли розплющив, дивився вгору. Там на бантині висіло кілька зайчих шкурок, яким зимою стали у лісі сильця. Напівзотлілих, побитих мілью, а також посторонок чи жматок віжок. «Бачиш бантину?» – сказав очима. «Знімеш мене з неї і закопаєш у лісі. Всіх клопотів» сказав тихо, але так, що яким повірив, і подумав, що цей чоловік сповняє все, що сказав. Це було написано і на обличчі. Крутому, майже квадратному, щітким, неначе в кілька змахів, витисаним правним майстром під боріддям, з горбкуватим носом і в очах вузько поставлених біля носа глибоких чорних. Прослизнула думка. Це було б найкраще, ніяких кінців, але одразу ж її Прогнало почуття сорому. Тепер усе смикай, за ліву, і подай води, а якщо є, то й горілки. Тишу горища проломив зойк. Після того, як поламав ноги, закричав уперше, яким приводив його до свідомості водою з великого мідного петуна, а тоді дав випити горілки. І його несподіваний, жаданий нежаданий, на доброчине лихо гість заснув. Олег пробудився від стукоту в сусідній кімнаті. Він оглянувся. В єдине вікно кімнати, яка виходила в садок, цідився ранок. Стіни були завішені картинами. Верба над водою і під вербою човник, соняшники за тином, а в лісі під дубом. Лимонь скопійована з, з картини, здається, Сластіона, І хоч Олег погано тямився на малярстві, визначив одразу. Малювання делитанське, а от картини і портрети – Різані по дереву, кращі. Щоправда, в Леніна щука здута, не наче від флюсу, а Корнійчук схожий на містечкового садика. І залізняка, тож, мабуть, він на коні з булавою уявляв іншим. Ускочивши в штани, в майці босий вичалапав до сусідньої кімнати. На підлозі біля столу сидів Василь Гордійович, Сива кучма волосся впала на лоба, і з долоні годував якогось птаха, здається, куличка. На мистинкою ока пташина дивилася на свого годувальника, і присідаючи на гузенце, тягла черв'яка. — Підібрав на березі з перебитою лапкою, — зніяковіло, — пояснив чорний. — Дай, думаю, я без неї воно. Взяв ніжку в лища, та воно... І зрослось. Оце вчора скинув патички. — Бігає. Нехай ще днів зодва побуде, окріпне і випущу.